Kampen om Amerika, din podcast om amerikansk politik og samfundsforhold, leveret hver eneste uge af også her på kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner, og er din værdi i den her podcastserie, hvor at jeg i dagens anledning har godt selskab. Vores allesammens nyhedsrektør, også Lykketoft, er tilbage i studiet. Det er godt at se dig igen. Dejligt at være. Også, jeg er jo særlig glad for, at øh, du er tilbage igen nu, fordi vi skal i dagens anledning til en af de stater, som jeg ved, du holder meget af, nemlig Georgia. Arh, det må man sige. Det er en krul tøn. Der sker ting og sager i Georgia. Er du da rigtig klogt og gang i den? Det handler i første omgang om guvernørvalget, men også de perspektiver, som altså nationalpolitisk kan udledes på baggrund af det, der sker i Georgia i løbet af det kommende års tid. Mm. Så vi skal simpelthen til Georgia i dagens udgave af med Amerika. Så velkommen for Det bliver helt sikkert øh, også Georgia. Georgia. Der er gubernørvalg næste efterår. Det er der sgu. Der er, altså, der er, altså, der er gang i den nu. Øhm, jeg tænker, vi deler det op. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Vi, vi er mere <laughs> meget glade for opbakningen her. Øh, så tidligt i programmet, så skal det nok gå. Øh, vi starter også demokraterne. Demokraterne tabte jo det sidste gubernørvalg tilbage i 2018. Det tabte de knepent. Meget, meget knepent. Og, og den kandidat, de stillede med, var... Stacy Abrams. Det er det. Og hvis vi lige skal, altså, hvis vi lige skal have perspektivet i det her, altså, så tabte hun så kneten, at der faktisk meget, meget lang tid før, at hun sagde, okay, jeg anerkender, at jeg ikke bliver guvernør. Hun Præcis. var jo ikke ud at sige, at, at, at, at Kemp havde vundet. Altså, det, var sådan, det var virkelig, virkelig, hun mente, der der havde valgfusk, og at, for, at, at der var blevet fusket med stemmesedlerne. Så, øh, og der var nogle stemmesedler, der ikke blev anerkendt. Præcis. Så det var virkelig, virkelig marginalerne, det handlede om. Præcis det var, som det var ved præsidentvalget i 2020. Det var virkelig nemt, at Abrams ikke blev guvernør i Georgia. Det, der så sker i mellemtiden, det er, at Stacey Abrams jo virkelig er blevet en kæmpemæssig politisk stjerne hos demokraterne. Altså, hun var et, et up-and-coming-navn mm. dengang i 2018, og der var stor spænding om, at vidt hun ville lykkes med sit guvernørprojekt og noget. Helt sikkert. Efterfølgende så har hun jo arbejdet meget, meget hjertet, både Georgia og generelt, på at sikre øh, valgdeltagelse, og øh, også, apropos pointen, du selv havde før, prøver at sørge for, at der ikke er den samme grad af valgspindelse, som hun blandt andet synes, at har oplevet selv i forbindelse med guvernørvalget i, i Georgia i 2018. Ja. Og hvis det arbejde, hun har lavet, for det er jo godt nok vigtigt det her også, det arbejde, hun har lavet på den her front, det er jo så altså medvirkende til, at i 2020... Mm. Der vandt demokraterne, der vandt Joe Biden, simpelthen Georgia, ved præsidentvalget. Men omkring 10.000 stemmer, ikke også? Ja. Altså meget, meget snævert, men, men vandt. Men man mandt. Dernæst, i begyndelsen af 2021, ved de to senatsvalg, der var, på det stedspunkt skal vi lige huske hinanden på, det er to republikanere, der går på, der går på valg og søger mm. genvalg. Det er rigtigt. Og begge valg bliver vundet. At demokraterne... Ja, men det, det er jo sådan en begivenhed, man lidt glemmer, fordi den blev overskygget af, hvad der skete i dagene rundt omkring, nemlig mm. på Capitol Hill. Ja. Øh, men men det, var jo, det var jo helt vildt, hvad der skete. Det var helt, helt, helt vildt. vildt. Demokraterne, de sikrer, at de facto et flertal i senatet, altså med vicepræsident Harris som brighter, altså tiebreaker, ja. øh, og det, det gør jo, at de har kunne få stemt nogle ret vigtige reformer igennem, og potentielt kan gøre det her, frem mod Vittebergsvalget også. Så det var helt afgørende. Og de, det altså... Det, der gjorde forskellen, det var altså blandt andet Stacey Abrams helt vanvittig kamp for stemmerettigheder og mobiliseringskampen, øh, som sikrede demokraterne det her absurd vigtige flertal i senatet. Ja. Jamen, det er jeg det er helt, helt enig med dig, altså også, fordi det er rigtigt, som du siger, det er jo sidenhen blevet overskyldet af, at der så skete de frygtelige ting, der skete på Kærtshård, lidt ene havde lidt lige derefter. Ja. Men hele grundlaget for, hvorfor at så meget af Bidens politik har kunnet lykkes, ja, ja, det, er det. det er jo fordi, man flippede Georgias to senatspladser. Præcis. overvej, hvis det ikke skete. Altså, hvis ikke det var sket, så havde Biden jo stået i scenariet, som Obama gjorde i. Altså, han ville, han ville simpelthen ikke kunne føre politik. Ingenting kunne være kommet igennem på den fasong. Og man må også bare sige, altså nu kigger du så ind i, at øh, altså, ja, Stacey Abrams har sagt, at hun vil gerne være guvernør. Hmm. Det kunne jeg godt forestille mig, at hun godt kunne blive. Det tror jeg også. Altså øh, Og hvad vigtigere her omkring Stacey Abrams, det er, at altså, i 2022 i forhold til øh, hvordan det var i 2018, det er netop det arbejde, hun har lavet i mellemtiden omkring alle de her forskellige vælgermobilisering og bekæmpelse af stemmesnyd og alle de her forskellige snubletråder, som man blandt andet har haft opsat i Georgia for at prøve at, jamen det er at jeg sikrer, at der ikke er så mange demokrater, der stemmer som ellers. Ja. det må hun jo virkelig været ude på, som hun kunne pille ned i, i de forgangene år. Ja, og det har jo været svært. Altså, ja. Det har jo været, fordi der er nemlig siddet en republikansk guvernør i staten, og der har siddet et republikansk flertal i, i delstatsparlamentet. Det vil sige, det vil sige, at der faktisk er blevet altså, stemt nogle ret hæftige, øh, hvad, nogle begrænsende altså, faktorer igennem, som gør det sværere for demokratiske vælgere at stemme. Så det bliver, det bliver en tight cap, Men hun bruger det her som et potentielt springbræt for at mobilisere. Og det er det, hun er så sindssygt dygtig til. Det var det, der lykkedes ovenpå på 20, øh, 2018-valget for hende. Så altså, I prøver at er Den der sejr, den var faktisk min. Ja. Det var. Og nu går vi ud, og så viser vi dem, at Georgia det er demokratisk. Og ved de to, seneste, altså to seneste, eller faktisk tre seneste, altså, altså brede valg, eller hvad man siger. Altså valg i hele staten, der vandt demokraterne, altså. Mm. Så det, det, det, det perspektiv, hun går øh, til valg på, det er det, ligesom det, det, det aftryk, hun har sat på staten, hun fører kampagne på baggrund af. Så jeg tror på hun har en rigtig, rigtig altså stor chance. Og hvis man kigger på meningsmålingerne, ja. hvilket vi jo godt kan lige at gøre en gang imellem. Det forekommer. Det forekommer ikke som alt afgørende, men, men som et pejlemærke på, hvad der kan ske i fremtiden. <laughs> så, så, så viser de også, at Abrams faktisk øh, er en smule mere populær end sin modstander lige nu. Mm. Øh, og det er jo ikke det samme som at sige, at hun bliver guvernør på baggrund af det. Det er bare at sige, at hun har, hun har en status i Georgia lige nu, som er at hun er en respekteret kvinde, også blandt moderate vælgere, som er jo, er jo, det er jo dem, der kommer til at afgøre det, som de gjorde det, også ved præsidentvalget i, i 2020. Så det er, det er meget, meget, meget spændende med hende som kandidat. Og jeg ved, at du også synes, det er spændende af en helt anden grund. Ja, det er, fordi jeg vil våge påstanden, at hvis Stacey Abrams begynder guvernørvalget i 2022 i Georgia, så kan du nærmest ikke komme til for demokrater, som begynder at råbe op om, at hun skal være præsidentkandidat allerede i 2024. Mm. Det tror jeg måske, altså der er jo måske lige lovligt langt nok tid til at begynde at kigge på det nu. Altså jeg tror stadig, at planen må være, at Biden genopstiller, hvis, øh, hvis ellers det overhovedet er fysisk muligt. Men øh, der er ingen tvivl om, at spekulationerne om hendes navn og præsidentposten ja. vil intensiveres. Stolsomt. Altså, hvis vi på, hun var et af de navne, som var med længst tid i puljen, om at blive Bidens vicepræsidentkandidat. Hun var en af dem, som virkelig spillede en central rolle, som vi snakkede om før, i at Biden overhovedet vandt præsidentvalget. Og hun er i det hele taget en kæmpe stjerne i det demokratiske parti. Mm. Derfor er der ikke skyggen tvivl om, hvis hun vinder mm. i Georgia næste efterår, altså ved guvernørvalget i 22. Altså, så bliver hende navn umuligt at komme forbi på diverse shortlists over, hvem der kunne tænkes at være demokratiske præsidentkandidatbud. Mm. Hvis ikke i 2024, så i hvert fald i 2028. Jamen, jeg er enig. Jeg er enig. Også den historie, hun kan bringe med sig. Ja, altså, for, inden i valgkampen. Ja. Det, det er helt vildt. Hvis hun vinder guvernørvalget, som sikrede sikret både altså Biden i 2020 i Georgia. Hun har sikret senatet i de første to år i Biden's Og hun har faktisk taget en guvernørpost. Det, det vil være, være en helt vild historie. Ja, det er jo meget, det er meget godt narrativ, at altså, det skulle øh, op på nationalklingen med, må man sige. Ikke? Ja, det, det, det kan man bare ikke komme udenom. Så det, det bliver ekstremt spændende at følge. Og man kan jo ikke komme ud, altså, man kan ikke afvise, at det kan blive aktuelt. Altså, hvis Biden nej, nej. simpelthen ikke er i stand til at føre valgkamp i 2024, øh, så, så tror jeg da, at, at man kigger... Man kigger andet steder. Ja, det gør man jo også nu netop, fordi som vi også har talt om i tidligere programmer, at siddende vicepræsident Kamala Harris står ikke så stærk, som hun har gjort, for at sige det diplomatisk, og ønsket fra mange demokratiske vælgere om at finde en helt anden model mm. øh, i forhold til, øh, hvordan og hvorledes kandidatur øh, i 2024 kunne være. Jamen, så er det klart, at... Øh, hvis man ikke længere tænker, at Harris-modellen er den, vi kører med i forhold til, at man lader vicepræsidenten overtage, men man skal ud og finde en ny kandidat, mm. så, øh, altså, så står øh, Abrams-modellen altså, nok som en af dem, som øh, må sige sig, at være det, den, øh, den en af de stærkeste. Jeg vil sige, jeg kan nærmest stående nok kommentarer om nogen, jeg kunne forholdsætte mig står meget stærkere. Det, det kan jeg heller ikke. Altså, på, på kandidatniveau, der synes jeg, hun er, er fremragende. Altså, det, og det er jo ikke sikkert, at man vælger at, at, at køre med en sort kvinde, først og fremmest for demokraterne. Fordi det er, altså historisk set her, amerikanerne bare ikke er særlig villige til at stemme på kvinder til de højeste end bedre. Så, øh, ja. så, og, og dertil slet ikke en sort kvinde. Øh, så der er, der er også der er noget historie, der taler imod øh, men men på merit altså på, baseret på meritterne, er hun jo fuldstændig fantastisk, Stacey Abrams, og hun er en, en super taler, hun er, hun er ikke, virkelig medrivende i alt, hun gør, så man, er, man bliver draget af hende, så jeg, jeg kan godt forestille mig, hvordan man kan bygge en virkelig, virkelig stærk kampagne op omkring hende. Øhm, så hvis jeg var demokraten, så ville jeg holde et vågn øje med, hvad der sker i, i Georgia. Jeg vil sige, den sidste ting, hvor jeg er helt enig med dig, det er, at... Øhm selv i tilfælde af, at det ender, med Biden genopstiller, så tror jeg stadigvæk, at man skal afskrive muligheden for, at Abrams så kunne udskifte Harris på vicepræsidentposten, for at puke nyt liv ind i et 2024-kandidatur, som måske ikke helt vil have så meget øh, sige, benzin på tanken, som, som man måske godt kunne ønske det. Men det må vi jo se. Nå, Otto, inden vi skal over på den anden side af midten over til republikanerne, så skal vi lige huske vælgerne, skulle jeg lige så sige, men øh, så skal vi huske lytterne på, at øh, der er jo en grund til, at øh, vi kan lave det her program til jer hver eneste uge, og der er en grund til, at vi udkommer med alt den dejlige journalistik, vi laver på kongressen.com hver eneste uge, det er fordi, at I er så søde derude at går ind og støtte os. Og det er jo meget nemt. Det er jo som siger det hver eneste uge, det gør man ved at gå ind på kongressen.com når man har hørt kamp om Amerika, så går man ind og bliver medlem, privat medlem eller medlem, hvis man nu repræsenterer en virksomhed. Men ingen jul uden en overraskelse. Oh. Og i det her tilfælde, der er vores julekampagne jo den her fine, at vi lige nu kører, at man simpelthen kan for den forsvindende begrænsede sum af 499 kroner få både et stykke moderne litteratur øh, samt, samt tre måneders medlemskab. Det, øh, det er der heldigvis allerede en del, der har benyttet sig af, men øh, skønt at gå ind og bruge det. I kan finde linket inde på kongressen.com. Det er det der meget kreativt hedder juletilbud. <laughs> og det gælder som altid, kære venner, hver uge, og det gælder også den her uge, Hvad nu sidder og gør det, Støt os, fordi god journalistik, det koster penge. Så skal vi over og snakke om republikanerne nu. Det skal vi. Fordi lige så sikkert som det er, at Stacey Abrams står som den demokratiske kandidat, lige så stor grad usikkerhed er der så omkring, hvem der bliver hendes modstander. Fordi den ene af de to senatorer, som tabte sin plads tilbage i januar måned i år... Mm. David Perdue. God gamle. Ja. Tabte til unge John Ossoff. Det havde han ikke lige set komme. Det, det var der ikke mange, der havde, hvad <laughs> øh, Han havde så rundt og tænkt, hvad skal jeg lave? Fordi det var ikke meningen, han ikke skulle være senator mere i hans egen karriereplan. Og øh, David Perdue skal vi måske bare lige sige til lytterne, jeg ikke har fulgt øh, Perdue i, øh, i sådan en specielt lang tid, at øh, David Perdue er ganske trump loyal. Det må man sige. Og øh, Trump... Øh, og øh, i det hele taget, så er, øh, er alliancen mellem de to herrer ganske stærk. Derfor så har David Badeau besluttet sig for, at han simpelthen tænkte Jeg skal være guvernør i Georgia nu, fordi så kan jeg også hjælpe min ven Donald Trump med at få gjort et regnskab op. For det er ikke nogen hemmelighed, at den siddende republikanske guvernør, som egentlig havde tænkt sig at søge genvalg, Brian mm. Kemp, ham som slog Stacey Abrams tilbage i 2018, han er ikke just bedste venner med Trump. Han er ikke i altså. altså, Det har meget kritisk, hvordan han har udtalt sig om Trump. Både omkring det, der skete den 6. januar, og både al Trumps forskellige løgne om valgsvindel osv. Mm. Der har Kæmp hele tiden været ude og ligesom sige, at jamen han, han er ikke er enig i det, Trump han får sagt, der er ikke enig i det ting, som Trump har Han, han nægtede jo faktisk at omstået valgresultatet. Han nægtede... Faktisk at at presse, at presse ja. at Trump til at, til at erklære Trump for vinder i, øh, i staten. Igen med at fifle med nogle stemmer. Ikke også Og det er jo lidt paradoxalt, fordi det var jo præcis det, Abrams anklagede kæmpe for i 2018. Ja. Men den, altså den grad af snyderi, som Trump vil medføre og tilbringe til valget, det vil, det, vil, ikke, det, det vil han simpelthen ikke være med til. Og det har jo gjort, at de to nu ikke er særligt gode venner. Så du har man, det der ja. fantastiske billede. Det der, du har det der primary. Det er det helt store primary, som skal være en, altså en forsmag på, hvordan øh, primaries til præsidentposten kommer til at være i 2024. Det har du altså i Georgia nu. Du har på den ene side den Trump-lojale støtte, og på den anden side ham, der ikke holder med Trump. Så partiet er lige nu splittet i to i Georgia. Ja. Og hvem, der vinder, det bliver helt vildt afgørende for partiets viderefærd. Fordi det er altså en forsmag i verdensklasse, det her. Mm. Jamen, det er det, og Altså, du kan jo se, altså, det er jo ikke en situation, man er glad for heller internt i Georgia. Altså, det republikanske parti internt i Georgia, det er jo ikke det, de har brug for det her. Fordi de ved godt, at de står for en svær modstander i forhold til, at Stacey Abrams er kandidat igen, og en styrket kandidat i forhold til 2018. Ikke? Mm. Dernæst, så er det aldrig nogensinde godt for et parti, hvis man slås internt. Det er det, der sker nu. Splittelsen vil blive udstillet osv. Og, og det, der kan ske, hvis vi nu forestiller os... Jeg vil sige, jeg tror, at det mest sandsynlige scenario, det er David Badeau, han napper den. Det tror jeg Det betyder, at partiet trækker ud mod fløjen. Fordi Brian Kemp er ikke ude på Trump-skalaen. Mm. Øh, mm. Altså, det er en og så osv. Det er som altså godt nok republikanerne, og dermed så ligger det også på den, sådan, den, den højre del af skalaen. Men vi er ikke helt ude på, på Trumpisme, øh, hvad det her angår når det er Brian Kemp's øh, guvernørpost... Det betyder, at partiet i tilfældet, det er David Perdue, man stiller med, parentes bemærket med Trump bag sig mm. hele tiden, vil dreje længere ud. Mm. Det er absolut noget, som kan styrke Stacey Abrams muligheder, fordi altså, som du sagde før, Kemp vand knepent ved at ligge det rigtige sted politisk i forhold til at vinde Georgia, ja. og øh, hvis Perdue han trækker ud på fløjen, samtidig med, at Abrams lykkes med at mobilisere flere vælgere hos demokraterne. Altså, så kan det da godt blive udlæsgivende. Ja, det, det er helt vildt spændende, men det, det, er, jo, det er jo det enige paradoks for, for republikanerne lige nu. Altså, det, jeg tror også, at han vinder valget, men det er, fordi at han kan mobilisere den Trump-base, der er, og de stemmer altså til primaries. Samtidig så tror jeg, så tror jeg også bare, man må sige, at hvis, hvis ikke uh, Pardieu vinder valget, så stemmer de ikke på Kim til altså, valget mod Abrams, det gider de ikke være med til. Nej. Altså, de, de, er ikke, de er ikke interesseret i andet end trump stø altså Trump-fanen osv. Så, så hvis de lige pludselig har en kandidat, der stiller op for republikanerne, som ikke er deres foretrukne Trump-loyalist, så kommer de altså ikke til at, altså, at gå til stemmeurnerne stemme i samme grad, som de ville ellers. Og det er jo en klar fordel for Stacey Abrams en gang til. Så de sidder i den her gridlock, og det taler ind i det der billede, som der er generelt for hos republikanerne. Du kan ikke vinde primary uden støtte fra Trump, men du får svært at være ved et nationalvalg eller statewide uh, election, hvis du har støtte for Trump. Ja. Altså, og det er jo bare det, der er så sindssygt interessant for altså, med udviklingen i det republikanske parti lige nu. Og Georgia er et virkelig godt eksempel på det, både fordi demografien er interessant, men også fordi, at det har ligesom været den her kampzone i, ved, de sidste, ved de sidste tre valg, øh, og det fortsætter det altså ved at være. Ja, jamen jeg er helt enig med dig, og det er derfor, at man sige her til sidst også, og vi vil bare runde det også. Det er derfor, at det der sker i Georgia i 2022. Altså, vi kommer selvfølgelig på kongressen til at holde tæt, tæt øje med det, fordi det er så afgørende, ikke bare for Georgia, men også for, hvad vi kommer til at skulle se af strømpile i forhold til i særdeleshed præsidentvalget i 2024. Mm. Både hvad angår vælge- og hos demokraterne, hvad det angår, som du selv redde gjorde før, omkring republikanernes situation, er man på trump eller er man på den moderate fløje, og udfordrer Trumpfløjen de moderate internt og hvad får det så, eventuelt negative konsekvenser. Mm. Alt det her gør at den stat, der måske kan give os de allerklareste fingerpege om, hvad det bliver for en valgkamp i 2024, vi kommer til at se til præsidentvalget, det det, der sker næste år i Georgia. Ja, og hvis, man lige, hvis jeg lige må komme med en sidste afsluttende bemærkning, for det synes jeg er vigtigt, mm. det, er, det er, det er jo også et udtryk for, at Trump han er i gang med at køre alle sine løgnanter i stilling ja. til et 2024-valg. Han har brug for, at der sidder nogen på de afgørende poster til at sige, ved du hvad, vi er omstød at det her valg, eller ved du hvad, vi, øh, vi smed lige nogle stemmesedler lige lidt under bordet her, og så glemmer vi det. Fordi det var jo det, der ikke skete i, i, i 2020, i tilstrækkelig grad i hvert fald. Det skete til, kunne, ikke i Georgia. Ikke i Georgia. i tilstrækkelig grad, til at han kunne vinde valget. Så det var, det, var, det var også et udtryk for det. Han har brug for de her personer, der støtter ham, så han faktisk står stærkere mod 2024 valg. Så det er også vanvittigt spændende på den baggrund. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Det er, altså, så meget, det mere interessant af det også, at se nu, hvad der kommer til at ske, fordi Paju bør være ham, der står internt i den republikanske twist øh, med, med bedste muligheder for at, øh, for at vinde over Kemp, Men og man så kan slå Stacey Abrams efter, øh, efter den runde, det vil jeg se først, man jeg. Mm. Æh, altså jeg sige, hvis Stacey Abrams øh, på baggrund af nyheden om Perdue's øh, kæmpe udfordring mm. har smilt bredt og tænkt, okay, så øh, blev min odds lige gevaldigt meget bedre for at vinde guvernørvalget, så kan jeg godt forstå det, fordi det er der godt nok noget om. Men øh, ja, som sagt, det er noget, vi kommer til at følge os sæt her i løbet af 2022 på kongressen, fordi Georgia, det bliver hæftet, øh, og det bliver vigtigt for, hvad vi også skal forvente omkring 2024. Så Så har vi simpelthen været en tur i Georgia oh, Man har det helt varmt nu. I, i, dagens, <laughs> <laughs> I dagens udgave af Kamp om Amerika. Manden, der har sørget for god ro og teknisk orden, det er som altid vores producer, Tom Carstensen. På vegne af min medvært, også Løgetoft og jeg selv, Anders Aavner. siger vi tak for den her uges udgave af Kamp om Amerika og på genhør igen i næste uge.